bogatul din Evanghelie și face planuri pentru o viață fericită în înțelesul pământesc al termenului, nu-și pune deloc problema veșniciei. Și răspunsul este următorul. Nebune, în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai gălisit, ale cui vor fi. Sentința este dură, pentru că din păcate, majoritatea dintre noi cădem sub această grijă și mai ales sub această programare a viitorului nostru, a plăcerilor noastre. Pe scurt, care sunt greșelile pe care le săvârșește bogatul din Evanghelia de astăzi și greșelile pe care și noi le facem? Mai întâi de toate. Bogatul și-a însușit roadele, fără să se gândească la faptul că belșugul este darul Lui Dumnezeu. Deci, nu i-a mulțumit Lui Dumnezeu. De altfel, este starea generală a noastră și a lumii acesteia, noi nu simțim nevoia să mulțumim Lui Dumnezeu. Pentru sănătatea pe care o avem, pentru roadele pe care le primim și mai ales pentru darul vieții pe care l-am primit. Câți dintre noi mulțumim pentru răsăritul de soare al zilei, prin rugăciunile dimineții, pentru faptul că a mai trecut o zi și a pusul de soare rugându-ne să ne dăruiască Dumnezeu o nouă zi. Câți dintre noi avem această conștiință a Darului Dumnezeu? Majoritatea dintre, dintre noi credem că ni se cuvine. Ni se cuvine lumina zilei, toate ni se cuvine. Și sănătatea ni se cuvine și atunci când ni se iau toate acestea, dacă ne gândim la Dumnezeu, ne gândim poate cu mânie, pentru că Simțim că cineva este responsabil când ni se ia. Dar nu ne gândim că cineva ne dăruiește atunci când noi avem această nebunie să credem că ni se cuvine. Bogatul din Evanghelie de astăzi a crezut că i se cuvine. În al doilea rând a considerat că bogăția i-a exclusiv. Deși erau mulți oameni cărora ar fi putut să le dăruiască o parte... Din ceea ce el a și astfel și-ar fi mântuit sufletul. În al treilea rând, s-a gândit să păstreze bogăția pentru totdeauna. Ormântuitorul știind că spune, adunați-vă comori în cer, unde molia nu le strigă, unde rugina nu le mănâncă. Deci, Vai de cel care își adună comori pe acest pământ, unde molia, rugina și toate celelalte și trecerea timpului le strică și, așa cum spunem în ideumela de amormântare, câte nu rămân după moarte, sunt deșertăciune. Nu rămâne bogăția, nu ne însoțește mărirea, nu merge cu noi toată averea. În al patrulea rând, S-a gândit ce să facă el cu bogăția. Păi să-și procure Plăcerii Plăcerile pânteciului și toate suflete ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Mănâncă, bea, veselește-te. Nimic mai la îndemână să înțelegem pentru că lumea de astăzi este o lume consumistă. Noi trăim o lume consumistă. Nu vedeți reclamele și toate celelalte? Nu fac altceva decât fac o reclamă a plăcerii. Programați-vă plăcerile. Deși, pe de altă parte, nici măcar sclavi fericiți ai plăcerii nu putem fi pentru că malaxorul acesta social în care trăim nu, nu lasă prea multe iluzii. Dar oricum, mentalitatea este aceeași. Este o mentalitate epicureică. Bea, mănâncă, veselește-te, după, no după moarte nicio plăcere. O altă greșeală a bogatului din Evanghelia de astăzi, el se pregătise să trăiască mult. Nu? Adică avea această percepție, își făcuse această iluzie, că viața pe care o mai are de trăit, cumva, cumva s-ar putea confunda cu versicia. Și așa cum spuneam, oamenii și astăzi fac la fel. Cuprinși peste măsură de grija pentru această viață, se străduiesc să adune bogății. Pentru copii, pentru apropiați, pentru rude și atunci sentința este, este necruțătoare. Nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și celea ce ai agonisit, ale cui vor fi. Adică, mai întâi, confuzia care se face între suflet și trup, pentru că bogatul din Evanghelia de astăzi ignoră faptul că sufletul are alte, alte trebuințe. Că poți să fii bogat, poți să ai întreaga lume, cum spune Evanghelia, cum spune Mântuitorul, ce ar folosi omul dacă ar dobândi lumea toată, ar câștiga lumea toată, iar sufletul său și îl pierde. Sau ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său? Deci, sufletul este mai presus decât părăcerile trupești, și această programare a plăcerilor, chiar și utopic vorbind, nu se poate împlini. Nici în intervalul pe care credem noi că îl mai avem de trăit. Deci este foarte clar că ni se atrage atenția mai întâi. Să nu cumva în viața noastră să ajungem la acest monolog. Și anume, monologul în care bogatul a căzut. El stă de vorbă cu sine. Nu stă de vorbă nici cu Dumnezeu, nu stă de vorbă nici cu aproapele, nu stă de vorbă cu nimeni. Stă de vorbă cu sine sa păcătoasă, proiectând ceva utopic. Așa cum au proiectat toate ideologiile fără Dumnezeu de-a lungul secolelor. Toate ideologiile moderniste și postmoderniste au proiectat un paradis terestru fără Dumnezeu. Și în acest paradis terestru ilizoriu vedem că foarte mulți oameni au căzut victimele acestui experiment. Fie că experimentul s-a numit revoluție, de orice fel ar fi revoluție. Și atunci ajungem la ceea ce Marele scritor Dostoevski spune la un moment dat dacă Dumnezeu nu există totul este permis și totul este posibil. Este permis, adică vedem această nebunie a celor care trec peste cadavre care vor să arungă în vârful piramidei sociale care vor să-și asigure și până la al șaptele neam care construiesc toate aceste, să zicem, case ale efemerității, cum spunea marele dramaturg al nostru Eugen Ionescu, uitându-se la anumite clădiri care stăteau să cadă și care cândva au făcut fala împăraților sau acelor bogați. Deci nebogatul din Evanghelia de astăzi reprezintă de fapt și filozofia lumii de astăzi în care trăim. O lume în care fiecare încearcă să-și vadă de plăcerea sa, în care nimeni nu dă seama de nimic și în care, cum spunea cineva, scapă cine poate. Ormântuitorul lui Iisus Hristos atrage atenția, asupra acestui aspect și anume că viața noastră este un dar de la Dumnezeu. Și dacă sentința Mântuitorului cade destul de greu, nebune, arată că bunurile agonisite devin niște iluzii cu care ți-ai hrănit toată viața în momentul în care intervine moartea. Moartea care, spunea cineva, este cea mai democratică. Îl și pe împărat și pe soldat, și pe cel din fruntea ierarhiei sociale, și pe ultimul din această ierarhie socială, și pe bogați și pe săraci. Și atunci, vedem că, după ce au pierdut totul, și vedem acest lucru chiar și pentru cei care, la un moment dat, s-au iluzionat că pot să agonisească și au pierdut masiv la bănci și au irosit anii fiind munciți, n-au putut să aibă grijă de familiile lor pentru că s-au dedicat carierei, au trăit la serviciu, căznicile s-au destrămat, au rămas singuri și, așa cum spunea un părinte, au rămas numai cu sticla de băutură. Societatea aceasta consumistă, în care suntem niște anonimi și niște singuratici, în ciuda faptului că suntem înghesuiți unii în alții, ne dă la o parte ca pe o piesă de schimb ajunsă nefolositoare atunci când nu mai dai randament pentru ea, adică nu mai ai flexibilitatea necesară. Ți s-a promis raiul pe pământ și apoi ești aruncat și nu mai ai nimic. De la început nu avea nimic decât niște datorii care te-au stors. Ce putem spune? Da, bogatul din Evanghelia de astăzi, probabil că era harnic, nu? muncise pentru averii de sale. Am spune, noi era un manager bun. Dar atâta vreme cât este închis într-un, să zicem, autism, izolat în propriul Univers, în proiecții de viitor, tot ceea ce la agonisește, îi devine fatal. Problema esențială pe care o ridică Evanghelia de astăzi, cum reușim noi să convertim bogățiile noastre, darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, în bunuri ale ființei, în bunuri ale vieții veșnice, în bogății reale în Dumnezeu. Adică să nu mai primim acea ideomelă deșertăciuni, sau cum primim această ideomelă, deșertăciuni sunt toate omenești câte nu rămân după moarte. Nu merge cu noi bogăția, nu ne mărirea, că venind moartea, toate aceste, acestea pierd. Deci toate darurile pe care Dumnezeu ne le-a făcut, pot fi convertite. Cum ar fi? Bogăția sau înțelepciunea? De ce? Pentru că bogăția și înțelepciunea pot deveni prilej de apropiere de ceilalți. Știința, știința cu care se mândrește omul de astăzi, a ajuns să fie atât de ideologizată și transformată într-un fel de oracol modern. Avem și noi, magii noștri. Și atunci, imediat, ce spune știința? Care știință? Ce spune știința? Care știință? Deci o gridă prin care trebuie să treacă însă și viața noastră. Adică știința fără Dumnezeu. Știința fără Dumnezeu, care vedem devine diabolică. De ce, la un moment dat, sunt și unii propovăduitori acestei științe fără Dumnezeu, prin care, când se uită cineva la, și sunt câțiva guru ai științei acestea ideologizate, știința oracol, știința magie care poate să răspundă la toate întrebările, prin care te crești și tu un mic Dumnezeu. Pentru noi, în calitate de creștini, știința ca bogăție înseamnă conștiința. Adică ce înseamnă conștiința? Înseamnă când știi împreună cu Dumnezeu, prin tot ceea ce ai primit de la El. Conștiință. Singura știință pe care o dobândește omul este împreună știință cu Dumnezeu, Cel care ne a dăruit viața, dar Cel care ne dăruiește mai presus de toate înțelepciunea și mai presus de toate ne dăruiește înțelepciunea vieții. Și nu a fel de viață, ci înțelepciunea vieții veșnice. Omul nu-și pune asemenea probleme. Mai ales când îi merge bine, când a face de merg bine, mai ales când este tânăr, când își poate permite plăcerile. Iar, din păcate, în momentul în care este, se lovește cu capul de propriile sale limite. Fie că sunt limite ale sănătății, când se îmbolnăvește. Fie că sunt limite ale vârstei, când îmbătrânește. Și știm că bătrânețea poate să devină o boală pentru cei care nu au niciun cel veșnic. Pentru că sfârșește toată această iluzie a plăcerilor. Și atunci... Ne dăm seama că de fapt toată viața noastră, dacă am ajuns la o anumită vârstă, a fost de fapt o îngrijorare și o luptă pentru a supraviețui de azi pe mâine. Am crezut că ceea ce facem în fiecare zi este de fapt viața. Am crezut că dacă mergem la serviciu de dimineață până seara și apoi ca să ne adormim simțurile, ne mai uităm la televizor ca să înțelegem cam ce se întâmplă cu viața noastră, nu? Pentru că viața noastră noi înțelegem la televizor și în mass media, în general. Mai vine câte un guru al presei și ne mai explică anumite lucruri, ce se întâmplă cu noi, iar noi ne adormim simțurile cu adevărat personal. Așadar, iubiții mei, trebuie să ne trezim. Pentru că această sentință nebune, în această noapte, vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai agonisit ale cui vor fi, se adresează fiecăruia dintre noi. Cu atât mai mult cu cât spune... Sfântul Isaac Sirul, suntem și vicleni. Suntem vicleni de ce? Pentru că <coughs> ni se pare că putem hlădui cu gândul și cu planurile și cu proiectele până la a doua venire. Adică în veșnicie. Și suntem vicleni pentru că noi amânăm, de fapt, această confruntare cu trecerea noastră în viața de dincolo. Care poate să fie peste o clipă, poate să fie peste o oră, peste o zi, peste o săptămână sau peste ani și ani. Dar oricum, cum spune Părintele Stăniloae, în Filocalia 8, îl cuind, cuvântul Sfântului Isaac Sirul, să nu fim vicleni. Adică să hălăduim într-un timp care nu este al nostru. Pentru că bogatul din Evanghelia de astăzi își programează plăcerile, văzând care hambare poate să le umple, Într-un timp care nu este al lui, și dovadă imediat, nebune în această noapte vor cere de la tine sufletul tău, și cele ce ai tale cu ei vor fi. Aceasta poate să fie surpriza fiecăruia dintre noi. Într-un uh, sondaj care s-a făcut pe un eșantion de câteva mii de oameni în vârstă, au fost întrebați să răspundă cu sinceritate. Ce regretă în viața lor? Deci, fără să pună problema lui Dumnezeu. Și știți care a fost răspunsul majorității? Nu regret că n-am devenit ceea ce îmi propuneam eu să devin. Nu regret că, știu eu, puteam să ajung într-o ierarhie sus de tot. Ceea ce regret acum la bătrâneți este că mi-am risipit viața mea în griji și în îngrijorări și întotdeauna mi-a fost fric mi-a fost frică să nu pierd să nu pierd sănătatea, să nu pierd să nu pierd, să nu pierd și în loc să trăiesc viața de fapt mi-am risipit-o în griji sau în îngrijorare și noi avem aceasta și mai ales o avem aceasta pentru că viața noastră din păcate nu se întemeiază pe credința în purtarea de grijă a lui Dumnezeu se întemeiază pe Mamona. Spune foarte clar Sfânta Evanghelie. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Iar Sfinții părinți ai Bisericii, v a spus și altă dată, arată că această credință pe care o avem noi, din păcate, chiar și noi, cei care pretindem că suntem credincioși, aceasta este dipsihia. Aceasta este credința îndoită. Adică sufletul îndoit prin care, dacă Dumnezeu există, există uneori doar ca să amelioreze anumite probleme pe care le avem în această viață. Dar oricum putem cocheta și cu Dumnezeu și cu mamona, nimeni nu ne împiedică. Nu există, adică, o convertire lăuntrică. Nu simțim, totuși, prezența lui Dumnezeu în viața noastră, decât atunci strigăm când ni se pare că nu mai avem altă soluție. Dar când strigăm, atunci e posibil să ni se pară că nu ne aude nimeni. Să ni se pară pentru că nu ne aude nimeni. De ce? Pentru că niciodată nu facem loc lui Dumnezeu în cugetul nostru și în viața noastră. O altă soluție pe care o propune și o propune Părintele Nicolae Steinhardt pe Evanghelie, în cartea sa de vei dobândi, este aceasta. Bogatului din Evanghelia de astăzi i s a dăruit, i s-au dăruit multe. Nu avea loc în hambar. Ce putem noi să facem cu ceea ce ne dăruiește Dumnezeu? Spune Părintele Nicolae Steinhardt, ceea ce noi dăruim nu dăruim de la noi. De ce? Pentru că suntem vase prin care Dumnezeu dăruiește. Cum spunem noi în Sfânta Liturghie, ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, dar tu ești ce dăruiești și ești cel ce primești. Deci, suntem chemați să dăruim, spune Steinhardt, merge mai departe, chiar și ceea ce ni se pare că nu avem. Adică, nu avem prea mulți bani să ajutorăm. Și totuși, ni se cere să dăruim din ceea ce avem. Așa cum, Vă amintiți? Acea văduvă dăruise un ban, nu? Dar acela era ultimul ban al ei. Iar Mântuitorul Iisus Hristos spune că ea a dăruit cel mai mult. Pentru că a dăruit totul. Și Părintele Nicolae Steinhardt, evanghelic vorbind, spune faceți un exercițiu. Încercați să dăruiți și ceea ce vi se pare că nu prea aveți. Adică nu prea aveți să dăruiți, niciodată nu prea avem să dăruim, și totuși dăruiți din ceea ce aveți. El ne dă exemplu și credinței, al credinței celui care, în parabolă de Arim Mișo, el, vine cineva și spune la mănăstire, nu prea am credință, nu prea am, nu prea am, din, nu prea am nimic. Și atunci Părintele Stareț îl primește, îi spune arhondarului, dați-i ochilie, și îi spune... Nu ai credință prea multă, încearcă să dai altora credință și vei avea și tu mai multă credință. Nu ai cutare prea mult, încearcă să dai altora și vei avea și tu mai mult. Fă acest exercițiu al dăruirii și vei vedea cum Dumnezeu sălășluiește în ființa ta această, această vocație a dăruirii și a comuniunii. Dumnezeu să această vocație a dăruirii și a comuniunii și dăruind de altora vei vedea cum tu însuți te îmbogățești. Străduindu-le se dai... și de fapt aceasta este legea lui Dumnezeu. Nu vedeți că la temelia acestei lumi întotdeauna este darul lui Dumnezeu care mulțește. Punem un bob de grâu sub brazdă și cât Răsare Răsare un spic care are mai multe boabe. Sau cum spune Sfânta Evanghilie, dărod în sutit. Nu vedeți că aceasta este legea lui Dumnezeu, valabilă și în cosmos, dar mai ales valabilă în relațiile dintre oameni. Dăruiți altora și veți avea și voi. Dăruiți altora în învățătura voastră. Bruma voastră dăruiți altora și veți vedea cum voi vă îmbogățiți. Dar niciodată să nu credeți că veți dărui de la voi. Deci... Dăruind vei dobândi. Există și o ispită de a crede că poți face un fel de troc cu Dumnezeu, dând milostienie și împărțind din averea ta, adică ajungând la un fel de autosuficiență. Adică ești asigurat. Ori, uh, mi-am chiar de un film din perioada comunistă, era un personaj acolo, îl știți, cel care a fost condamnat la moarte pentru vinuri și având un imperiu financiar în perioada aceea, a zis, eh, și dacă o să-mi ajute Dumnezeu, și zice Dumnezeu, nu poate să nu-mi ajute, că am dat la bani la biserici o grămadă. Neștiind, noi, ce înseamnă să faci bine. Ce înseamnă să fii milostiv. Adică, a fi milostiv înseamnă să fii împreună lucrător cu Dumnezeu. Să te îmbogățești prin prezența Lui și milostenia și alte daruri pe care le faci celorlalți să fie făcute cu multă smerenie și cu conștiința că nu dai nimic de la tine. Ce ai tu să nu-ți fost dat, să nu-ți fie dat, cum spune Părintele Cleopatra. O altă problemă. Iubirea de bani, de materie, de averi, spune Sfânta Scriptură Spun părinții bisericii, este rădăcina tuturor relelor pentru că este produsul lipsei de încredere în providență, în proni. Adică, eh, o avea Dumnezeu, nu avea grijă de o trebuie să am. Și atunci, dacă îl excludem pe Dumnezeu, atunci lăcomia noastră devine fără capăt. Așa sunt cei care se îmbogățesc și la un moment dat îmi amintesc, eram în Tesalonic și... Era un mare editor. Un mare editor foarte bogat. Un grec foarte bogat. Uh, și când l-am văzut cum arăta la 90 de ani, piri-piriu și oarecum, se simțea suficient așa numai când era în Imperiul lui. Dar nu vreau să-mi închipui ce se întâmpla când era cu sine însuși. Avea aceeași probabil avea aceeași frământare pe care o are bogatul din Evanghelie și anume că tot ce agonisise prestigiul și toate celelalte într-o zi vor dispărea. Și atunci logica pe care și-o pune cel care vrea să se asigure o fi Dumnezeu, dar Dumnezeu dacă există probabil că există ca să-mi asigure mie bunăstarea materială. Adică să-mi amelioreze traiul. Dacă nu, atunci cum spune Ivan Caramazov Dumnezeu nu are nicio treabă cu lumea asta. Aici noi ne facem de cap. Însă cea mai mare confuzie este, vedeți, între această euforie, bani, bogăție, plăceri, prestigiu, succes, astea sunt valorile în care sunt educați copiii noștri. De ce? Pentru că astăzi se spune foarte clar. Dacă n-ai succes, dacă nu devii vedetă, Ești S-a terminat cu tine. Dacă nu accesezi pe scara socială cât mai sus, ești un nimeni. N-ai bani, n-ai bogăție, n-ai plăcere, n-ai prestigi, n-ai succes, ești terminat. Și toate acestea sunt cele cu care căutăm să ne îmbătăm. Euforizăm. Există o euforie. Există o euforie și în același timp o defulare acelor care nu îl găsesc pe Dumnezeu și îl caută, caută sensul vieții în altă parte. Deci, logica aceasta, aceasta, uneori, fugă de noi înșine. Noi creștinii folosim expresia aceasta în străinare sau fuga de noi înșine uneori chiar și prin activitatea cotidiană, prin activitatea cotidiană, noi de fapt fugim de noi înșine Și ajungem la acea stare pe care Mircea Vulcănescu o descrie în creștinul lumea modernă, de a ne afla în treabă. Zice, risipirea noastră în acțiune. Risipirea noastră în faptă. Dar când toate acestea nu se integrează vieții noastre sufletești. Că nu se integrează acestei stări pe care noi o numim mântuire. Și când spunem mântuire, vedeți, e un termen foarte uh, profund. Este doar o salvare. Mântuirea este împlinirea rostului pentru care te-ai născut. Iar acest rost nu înseamnă a consuma animalic, a consuma plăcerile, a încercat să, cum spunea Ioan Alexandru, să te culcușești în vremelnicie, iluzionându-te că acestea ar putea să dureze veșnic. Ce înseamnă a-ți aduce aminte că în această viață, așa cum ne arată Sfânta Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament, ești un peregrin. Ești un pelerin. Și mai mult decât atât, așa cum spuneam ieri la intrarea în Biserica Maicii Domnului, să-ți aduce aminte că Dumnezeu călătorește cu lumea aceasta, că Dumnezeu călătorește cu toate neamurile, că Dumnezeu călătorește prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, împreună cu tine și este prezent, cum spune Nicolae Steinhardt, pe șantierul vieții tale. adu aminte de moarte și nu vei greși, ne spune Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că atunci... Când ești deposedat de tot ceea ce ai, atunci afli de fapt cine ești, dacă ești cineva. Deci când ești deposedat de tot ceea ce ai, atunci afli de fapt cine ești. Pentru că mulți dintre noi nu suntem mare lucru, dar avem. Chiar ni se pare că suntem foarte deștepți. Avem, nu? Dar în același timp, când rămânem cu noi înșine, când suntem deposedați, mai ales de de materiale, sunt unii care nu au decât averi și dacă sunt despuiați, rămân, din păcate, rămân la nimicnicia lor. Îmi amintesc un exemplu, când eram în spital, student fiind, a fost internat cu mine un ofițer cu grad mare. Ce se întâmplă? Toată viața lui fusese obișnuit să fie respectat să fie salutat. se grad mare și nu oriunde. Acolo nu era decât un biet bolnav cu o boală destul de cumplită, de fapt s-a și stins acolo, într-o pijama de spital. Și sufera enorm. Sufera enorm pentru că nimeni nu-l mai saluta. Pentru că el avusese, nu? Avusese grad mare. Poate că era și foarte bogat. Dar, cum spune Eugen Ionescu, de multe ori noi uităm, și spune Eugen Ionescu, note și contranote, are o carte tradusă în limba română, uităm că, de fapt, noi nu suntem nicio funcție, nu suntem uniformă, nu suntem doar niște funcționari, ci suntem înainte de toate oameni. Și nu suntem chemați nici să devenim doar oameni de succes, ci să devenim, cum spune românul, oameni de omenie. Cum bogatul din Evanghelia de astăzi, vedem că nu reușește. El de fapt nu are oameni în jurul lui. El are doar bogăție și iluzia plăcerii și iluzia că viața lui eh, va dura ca să-și consume... Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Mănâncă, bea, veselește -te. Deci, iubiții noștri, momentul adevărului este momentul când rămânem cu noi înșine. Atunci, s-ar putea să fim bântuiți de stafile propriilor noastre proiecții. Când ne întâlnim cu conștiința, când ne întâlnim cu Dumnezeu, cu, că, cu altceva de care tu cauți să fugi. Și atunci... Fie te întorci spre ceilalți, fie fugi în viitor. De fapt îți pui în aplicare un plan prin care vrei să fugi de tine însuți. Și marea problemă de astăzi, chiar și pentru noi preoții, este că fugim de noi înșine. Adică ne refugiem în lucruri secundare. Și am să și spun de ce. Avem noi probleme administrative la un moment dat. Știți eficiența aceasta administrativă. Dar stăteam și vorbeam cu viitorii preoți fie de la teologie, fiindcă eram profesor la seminar, că principala noastră chemare, vocația, este într-adevăr slujirea, rugăciunea. Noi trebuie să-L aducem pe Dumnezeu în sufletele oamenilor. Trebuie să-L împărtășim. Și avem, ați văzut, s-a strigat împotriva bisericii, toată lumea ne vrea o instituție anexă socială. Noi nu suntem o instituție anexă socială. Suntem chemați să. E adevărat? Să dăruim. Dar mai presus de toate, ceea ce poate să dăruiască preotul este credința în Dumnezeu. Este certitudinea acestei vieți veșnice. Acesta este vocația noastră. Noi nu putem fi transformați într-o instituție anexă socială și așa mai departe. Nu vom reuși niciodată să umplem toate golurile sociale. Dar ceea ce vom reuși cu siguranță, dacă avem credință puternică în Dumnezeu, vom reuși să dăruim oamenilor ceea ce este esențial. Certitudinea că au suflet, certitudinea că Dumnezeu este cu ei, această certitudine pe care nimeni nu poate să o ia din sufletele oamenilor. Dacă omul dobândește credința în Dumnezeu, el va dobândi libertatea la untrică. Dacă omul dobândește credința în Dumnezeu, conștiința providenței a purtării de grijă a lui Dumnezeu, conștiința euharistică aceasta de a mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce are, atunci el este liber și nu va mai putea fi înrobit de niciun faraon al lumii acesteia. Așadar, iubiții mei, astăzi suntem chemați să nu fim înstrăinați, să nu cumva să cădem în această ispită, și să auzim, Doamne ferește, nebune în această noapte, voi cere de la tine sufletul tău. Pentru că, știți, în Sfânta Scriptură, necredința în Dumnezeu este foarte dur catalogată. Cum spune Psalmistul, zisa cel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Așadar, avem nevoie de această credință în Dumnezeu pentru ca bogățiile noastre... Fie că sunt bogății materiale, fie că sunt bogății spirituale. Acesta să devine bunul tuturor, așa cum ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu în Sfânta Evanghelie de astăzi. Cel ce... așa se întâmplă cu cel ce își adună comorsie și nu în Dumnezeu se îmbogățește. Să ne îmbogățim în Dumnezeu. Să ne îmbogățim în Dumnezeu și să ne dăm seama și aceasta este de fapt viața morală în sau viața duhovnicească. Să ne dăm seama cât ne-am apropiat de Dumnezeu sau cât ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Să nu cădem în această ispită de a programa, de a face planning-uri de tot felul și, din păcate, la tineri astăzi. Părinte, cum să mai faci astăzi un copil? Nu vezi ce vremuri trăim. Trebuie să spunem foarte clar. Vremurile, dacă analizați în istorie, n-au fost niciodată ideale. Niciodată n-au fost vremuri ideale. Au fost vremuri de încercare, așa cum sunt și vremurile pe care le trăim, dar, cum spune Mircea Vulcănescu, vremurile care le trăim sunt vremuri mântuitoare, vremuri de mântuire. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu să transforme viața noastră într-o vreme de a mântuire. Amin.